Він намірявся вдатися до когось із оців-єзуїтів за протекцією, але не стих ще цього зробити, коли Оксану несподівано викликали до княгині. Збентежений патер пішов з Оксаною, але не насмілися увійти за нею до покоїв в Гризель, її. Дівчина несподівано опинилася сама віч-навіч із княгинею, та була страшенно здивована. Сподівалася побачити шляхетну панну, а натомість їй привели якусь покоївку чи просто хлопку. Оксана з плечем упала до ніг княгині. «Встань!» – наказала Гризельда своїм трохи затовстим для жінки голосом. «Хто тебе сюди привіз?» «Не знаю. Вони вхопили мене гвалтом, кудись везли». «Хто вхопив? Що ти городиш?» «Я була... Під гірцях, за запокоївку. Вхопили якісь козаки, потім ці. Вирятуйте мене, спасіть. До смерті Бога молитиму. Слухай, розгнівалася Гризельда. Ти, певно, хочеш мене морочити? Кажи всю правду, інакше... Саму тільки правду, як на сповіді, ридала Оксана. Несподівано для самої вона вирішила розповісти княгині про все, крім свого кохання з богуном. «Невже ж вона не жінка?» ну, «Невже ж нема в неї краплини жалю?» «Невже ж не змилосердиться і віддасть мене тим посіпатам Чарнецького?» спалахнули в Оксані думки. Гризельда, здавалося, почала розуміти. «Ти, кажеш, була в підгірці за покоївку?» «У сестри моєї? Барбери?» «Ти що ж, конец польських хлопка?» «Ні, козачка!» Ще старий гетьман узяв. Вони хопили мене гвалтом. Казали, везуть у Черкаси до пана Чернецького. А що ти робила в Підгірцях? Вишивала? Гаптувала? Чекай, чекай. Я щось чула від польських. Ну, та це все одно. Кажеш, хотіли тебе скрибити? Під моїм дахом? Не бійся. Я цього не дозволю. Слухай. Коли ти справді так добре гаптуєш, як я чула, беру тебе за покоївку, аж поки не порозумівся з конець польськими. Оксана, не тямлячи себе від радості, на мить забула навіть, що Гризельда така ж сама, як і всі пани. А бачила перед собою лише жінку, що рятує її від страшної, здавалося, неминучої смерті. Ридаючи, дякувала вона княгині, і навіть поцілувала край її сукні. Ну, но годі, сказала немовби трохи зворушена Гризенда, одведіть її куди слід. А з тими ґвалтівниками я поговорю. Княгиня вважала себе за вмістилище всіх чеснот. Вона суворо стежила за моральністю не тільки своїх пань, служебних і покоївок, а навіть усіх кому доводилося якийсь час перебувати в замку. Отож, на випадок з Оксаною дивилася вона як на виконання свого морального обов'язку. А до того ж, сподівалася мати з Оксани небо яку користь. Від сестри своєї, що була за молодим конець польським, Аризельда давно чула про якусь славетну гаптувальницю в підгівцях. І навіть бачила деякі з її робіт. Коли це та сама, Наркувала Гризельда, а коли ні, все ж таки сестра Барбара буде мені вдячна. Княгиня вже хотіла була викликати до себе силу Ракшу і Патера для пояснень. Коли раптом увійшла пані служебна і повідомила, що князь Ярема повернувся до замку. Втомлений, злий. Гарячково виблизькоючи очима, увійшов князь до покоїв Гризельди і залишався там кілька годин. Цікаві всюди сущі слуги на цей раз так і не довідалися про зміст їхньої розмови. Але того ж дня до Гризельди і до князя викликано найвірніших слуг і наказано їм пакувати найкоштовніші речі. Другого дня почали пакувати і меблі, і картини, і деякі статуї, і вина, і меди, і вовни в рунах, і віск, і сало, і масло, і збіжя, і все, що тільки було коштовного, великому замковому господарстві. князь Ярема вирішив відступати. Він намірявся йти аж на Чернігів, бо тільки в такий спосіб можна було тепер дістатися до Польщі. Хмельницький навряд чи зможе швидко перекинути на лівобережжя скільки-небудь значні сили. Повстанці вже, маючи 6 тисяч війська, Ярема міг не боятись. А проте він почував себе, мов хижий звір у пасті. Лубенщина ціле королівство, в якому князь був ні від кого незалежним господарем. Лубенщина з її лісами, пасіками, тоташевими будами, рибними ловами, бобровими гонами, майданами до здобування селітри, винницями, пивницями, корчмами, шинками. Лубенщина з десятками тисяч підданих, що працею їх щороку збільшувалися незліченні скарби вишневецьких, ця укохана від князя Лубенщина не би з наказу якогось злого чарівника за якийсь тиждень з золотого дна з невичерпної скарбниці перетворилася на страшну небезпечну пастку на країну дикого, збунтованого гультяйства. О, князь Ярема знав добре, що це тільки тимчасово. Він певний був, що повернеться сюди на чолі переможного коронного війська, палями і шибеницями. Вогнем і мечем знищить і вирве з корінням хлопську сваволю. Але тепер... Тепер доводилося кидати замок на призволяще відступати, не гаявши часу, поки ще можна вивести тяжари. Була вже ніч, коли Ярема, до краю стомлений блуканням по своїх розкішних покоях, вирішив узятися до роботи. Він одімкнув чималу срібноковану скриню і почав переглядати коштовності й папери. Найцінніші він хотів перекласти до меншої скриньки, а непотрібні папери спалити. Світло десятків товстих свічок у срібних важких канделябрах коливалося, а й з ним хилиталися фантастичні тіні, в покої. Схудлий за кілька днів, знервований, стомлений, князь то низько нахиляв до скрині своє жовте помертвіле обличчя, раптом випростувався і блимав своїми страшними банькуватими очима. Він здавався потворним чарівником, що зловісно перебирає якесь чаклунське зілля. Але не князь чаклував, а ті речі, звичайні, до яких він торкався руками, діяли чари над його чорною, збентеженою душею. Ось договір Яреми з негуціантом львівським боємом на продаж поташу і на приставку його коштом Яреми до Фастова. Ось іще договори, листи, привілеї. Здається, звичайні папери, а кожний з них викликає в душі князя цілу бурю безладних образів. То встануть перед ним довгі валки возів поташем селітрою, Медом. То промайнуть, мов живі, яскраві постать гденських і шлейських, навіть паризьких купців, з якими Ярема мав справи, то нарешті чітко зачорніють обриси тепер уже певно пограбованих і спалених винних. «А це що таке?» – півголосом промовив Ярема і раптом здригнувся. Від себе той грубий аркуш, що так погано на нього вплинув, але натомість розгорнув і почав читати: Ясновельможний, милостивий, княже, пане мій милостивий, прошу уніжене, аби тая сидула моя могла бути од вашої княжої милості, милостиво, без образи душевної, прочитана й уважена. Повинності або моєї пастирської. То я писати мушу. Знайомі, звичайні, багато разів перечитувані слова дурний, божевільний піп, коли вашої княжої милості, святої пам'яті родитель і родителька з покоління були віри грецької. Чому ж ваша княжая милость, тільки ти, єдиний з них, зумів би бути вилученим? Чому ж? Чому не хотів залишитися схезметом? Бути однаковою з збедлом? Чому не віддав маєтків своїх попам і хлопам? Ого! Є теж для великого багатства, і то єсть в руках Божих, а ми просимо Господа Бога, аби вашу княжую милость від своєї старожитньої релігії не допустив відступати. Хто же, мовлять, маложичливі адверзари наші, аже то грецька хлопська єсть віра. Дурний, божевільний піп, скрикнув Ярема і хотів розірвати листа, але не витримав і дочитав до кінця. Вашої князької милості, пана моєго милостивого, унижений слуга і богомольця,